Slavosovia A195 a, -a. <coughs> a piecei a doua. Aleluia, slavă-ți, Doamne Isuristoase! Te iubim și îți fiindcă în mâna ta, pecetea a doua s-a spulberat, Un călăreț pe cal roșu ca focul s-a arătat și să ia pacea de pe pământ poruncă i s-a dat. Aleluia, slavă-ți, Doamne Isuristoase! Te iubim și îți fiindcă rânduia la lumii feudale. A urmat, ca să adun la tine pe cei ce un război necurmat cu lumea au purtat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, sunt Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sabia cea mare a cuvântului tău, vitejii tăi, capetele balaurului, satana le-au tăiat și de aceea, ca mucenici, botezuri cu sânge l-au câștigat. Aleluia, slavă-ți, Doamne! Israelistoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sabia cuvântului tău, minciuna de adevăr au separat, ca semn că darul deosebirii duhurilor, ca o cunună, l-au câștigat. Aleluia, slavă ție, Doamne Israelistoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sabia cuvântului tău, o cruce în inima noastră ai săpat, ca semn că nădejdea, curajul, credința și iubirea din noi l ai măsurat. Aleluia, slavăție, Doamne Isristoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia cuvântului tău, în mintea și pe buzele noastre ai așezat, când cu dușmanii tăi ne-am luptat. Aleluia, slavăție, Doamne Hristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia cuvântului tău, minciunile și hulele celor lepădați de la Biserica Ortodoxă le tăiat. Când heruvimul cu chip de leu a strigat: Aleluia slavăție, Doamne Isuiștase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia cuvântului tău, pe ortodox, de cei căzuți, i-a separat, iar tu, la dreapta ta, i-ai așezat. Aleluia slavăție, Doamne Isuiștase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia ta, a cuvântului tău, un război necruțător cu gândurile cele rele și viclene aportat, când nouă biruință în războiuri cu gândurile ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Doamne, suistoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia numelui tău cel sfânt, pe buzele inimii noastre a stat și din toate cursele vicleanului ne-a scăpat.